Пан професор ще якийсь час ходив по кімнаті, а потім гукнув. «Емілія!» Дочка вийшла зі своєї кімнати. Уся запухла від голосінь, дивилася на батька молільним поглядом. «Скажу тобі так», – мовив пан Войцех, «нам не байдужа твоя доля й твоє щастя. А кохання – то найперше щастя. Якщо ти любиш басистого, то ми дозволимо тобі одружитися». Міля навіть не дала батькові договорити, Кинулася його обіймати і цілувати, називати найдобрішим таточком, найкращим другом, найрозумнішою людиною. «Аго, в панно!» – намагався ніби вивільнитися пан Рубінович. «Ви забули, що так поводитися шляхтинці невольно?» Та Міля вже стрибала будинком. Такий вияв емоцій для панни Рубінович не був притаманним, тож батько переконався, що він зробив правильно. Орест почав учащати в професорську родину і освідчився Мілі перед тим, як мав захищати дисертацію. Усе складалося гаразд. Орест – доцент, а за кілька років – професор. Міля виховує сина Богдана. Орест наполягав саме на цьому імені, і дружина послухала. Та рік 1939 перекреслив цю іделію. Войцех Рубінович поквапливо вивіз свою і синову родину в Польщу, Кликав і наполягав, щоб і басисті їхали з ним, але Орест сказав, що не покине Львова хай там що Совіти ввійшли у Львів, і за кілька днів стало зрозуміло, що такі як Орест басистий потрапляють далеко не на курорти Треба було щось робити Мілля плакала, докоряючи чоловікові недалекоглядністю, а Орест виношував план, який поки що дружині не озвучував Не знав, що із того вийде Одного вечора, повернувшись із лекцій, басисти сказав Мілі, що треба збиратися в дорогу. Вони їдуть зі Львова. Куди? перелякано спитала дружина. У Сталіне. Господи, де це? заголосила пані басиста. Під Росією. Там лише створений університет. Потрібні професори. Мені дадуть рекомендацію. Так, урятуємося. Міля дивилася на Ореста так, наче вперше бачила свого чоловіка. Урятуємося від чого? «Від виселки, від розстрілу. Та Бог його святий знає від чого. Не запитуй. В університеті вже почалися арешти. Дійдай до мене. Та маю на руках направлення. Їдемо». Так басисти опинилися на сході. Орест був обережним, розумів, що будь-яке слово може зіграти проти нього. А він не хотів утрачати те, що такими зусиллями здобув. Він дорожив своєю наукою, своїм становищем, любив свою роботу, а тому мовчав і терпів. Війна знову перекреслювала кордони й долі. Орест Басистий був у тому віці, що мусив іти на фронт. Не мав до того ні охоти, ні снаги, не знав, що таке військова служба і яке-то воєнне ремесло. Вирісши із землі, хотів пізнати її основи й улаштування світу, що навколо нього. Коли пізнав той божий світ, волів робити в ньому щось таке, що не руйнувало би, а примножувало. Але часи були такі, що його улюблена наука несла людству не лише життя, а й смерть. Проект, над яким працював перед війною басисти, був настільки важливим, що професора не забрали на фронт, а евакуювали разом із заводами та комбінатами. То були тяжкі часи, особливо для Мілі. Вона, яка заледве звикла до української мови, змушена була потрапити в середовище, де тієї мови не знали. На паню Професорову в сибірському селі дивилися як на якусь дивовижу, але оскільки евакуйованих було чимало і усі вони були різними, селяни незабаром звиклися, що в них живуть трохи інші мешканці. Басисті потрапили на квартиру до самотньої жінки, яка працювала колгоспним бухгалтером і мала чи не найкращу оселю в тому селі. Чому басистих поселили в селі, із якого професор щодня добирався до міста і назад, а не в місті? куди переселилися університетські викладачі, пан Орест не знав. Зрозумів згодом, коли одного разу партор університету сказав, «Тебе, товаришу басистий, не можна було поселяти разом з іншими, бо в часи війни треба обмежувати контакти із тими, хто може працювати на ворога». «Це ви про що?» – не зрозумів Орест. «Про те, що дуже дивно, як ти ще й не поїхав до білих ведмедів, а відсиджуєшся в евакуації». До мене є якісь претензії? У душі Ореста переляк перемішувався з обуренням. Нема, але ж війна, вороги на кожному кроці. Я тут до чого? На перший погляд, ніби й ні до чого. Та хто його зна? Ця розмова насторожила, ба більше налякала басистого. Кожен день сподівався на арешт. Але була війна, комусь треба було працювати, а в Ореста була голова, заміну якої неможливо було знайти, тому терпіли його волю.